Погрози, смерть. Олеже, ми вже говорили про це. Так, наша віра освячена смертю. Смертю Його, аби захистити нас. Іншого у нас немає. Треба укріпити віру, щоб вона стала тільки нашою. Відвоювати її. Через те лавра. Це не просто церква. Ти проповідуєш. Ти це сама? Чи звідки? Тобі цього не треба знати І раптом важко Як у мене болить серце? В тебе болить серце? Я злякався Що це? Вона тут? Справжня? Між цією І тією Марійкою Що це одна субстанція? Суть людини В тілі його? Чи це дух? Тоді де він? Як потрапив у цю машину? І що він таке? Ми те, що думаємо про себе. Чи те, що думають про нас наші друзі або вороги. Чи зовсім інша субстанція. Мені стало страшно залишатися наодинці з цією Марійкою. І що буде далі? До чого приведе оце наше співіснування? Мене, її, нас. Мене час, я постарію. А Марійка буде такою ж. Сивий дідок перед комп'ютером Звідки йде до неї все оце? Може і справді десь там У ній явилось щось вище Все це з нами буде безкінечно А моє життя, якщо я одружуся, діти Чи нести як покуту? Чому нести? Перед ким? Перед Марійкою А якщо це не Марійка? І раптом ще один страх А може вона читає й думки? Ти весь час про це думаєш? Запитую обережно Чи я розмовляю сама з собою? Я освоюю самотність? Як це? Тобі не зрозуміти Самотність буває всіляка Самотність біля людини, яка колись була дорогою Вона страшна Самотність розчиняється в коханні, але воно мить Страшна й самотність розумної жінки Легковажна жінка не буває самотньою, Та вона й не знає, що це таке Життя жінки серйозної нічого їй не дає А вона всім зобов'язана Одначе при всьому цьому вельми важливо бути незалежною Як жінці, так і чоловікові Жінці особливо Незалежність дасть гроші вони закабаляють Як страшно залежати від когось Ти від когось залежиш? З одного боку ні від кого Хіба що від дротиків, від струму, з іншого Весь світ залежний насамперед від самого себе І людина також, поки живе її душа Коли ж душа помирає, ну та гаразд в мене також заболіло серце. Вранці я зупинився біля мальви. Вона вже отквітала. Лишилося кілька нерозквітлих віночків. Мені здалося, вона звертається до мене, чогось боїться, про щось запитує. А може застерігає? Що я можу їй сказати, коли я сам розіп'ятий на ста вітрах сумнівів? У вагоні метро став обличчям до вікна, дивився, як гадюками з шипінням біжать за склом товсті кабелі. Не оглядався. Нині дивитися на людей важко. Всі понурі, дратівливі, мовчазні. Згадалися часи одразу після референдуму за незалежність. Всі веселі, усміхнені. Молоді щось співають. Червону калину чи дорошенка. Надія цвіте в очах. Тепер по вагонах блукають старці. Той без ніг на візкові, інший скрипить на старій гармості. Їм ніхто нічого не дає. Та ще никають продавці проституйованих газет, куплених з майном і тельбухами редакторів-олігархами. Брехливих і догідливих вони накидаються на тих, на кого вже, каже, товстий як серделька, палець олігарха. Тиджі. І облюбують все національне українське, увідомляють на фактах, як ми гарно живемо. Зранку я бігав по фондах. Подали клопотання одразу в кільканадцять. «Може, де щось виділять на порятування заповідника?» Бігав пішки. Нашу тарабайку довелося покинути за три кілометри.